עד שתיים? עכשיו שומעים. השאלה אם זה יוצא החוצה, זה אנחנו נדע עוד מעט. איך נדע? טוב, אנחנו במעדן ויניל. מעדן ויניל של היום עם אלי פיכמן, שחוזר לאחר שבוע לעוד סיבוב של אב"מים. ההמשך של שבוע שעבר. כן. וזה אב"ם הראשון, אז נשמע, ואחר כך נספר עליו. כן. ובואו נקווה שהתוכנית הזאת כבר תרוץ בלי תקלות נוספות, כי אנחנו כבר עייפנו! <עייפ> וזה היה הזמר ז'קי. ג'קי בר-און, או ז'קי בר-און. או ז'קי, איך אנחנו נקרא לו? פה על הסינגל כתוב ז'קי בזין, אבל uh, בכתיבים הבחרים שלו כתוב ג'קי, לכן זה, זה בג'ימל. זהו, אני הופתעתי, כי אתה רוצה ללכת לפי סדר נכון, לכן שמתי נכון, את זה. הייתה ב... נכון, נכון, נכון, הייתה לנו חריגה עם דרור לאט לבקשרים. נכון, נכון. אתה לא תסלח לי על זה כמה שבועות, <laughs> אבל זה בסדר. <laughs> אז <laughs> תגיד... <laughs> היום יש לנו אב"מים באותיות גימל, גימל, דלת, היי. הרבה היי. הרבה היי, והיי יש הרבה להקות. Okay. זה טוב. Okay. עכשיו, ג'קי ברון הוציא תקליט יותר מאוחר. כן. Okay. פה זה סינגל מאוד מוקדם שלו, ב-74. וגם באומני ישראל. וגם באומני ישראל. עכשיו, הוא היה חבר בלהקה. לקט קצב בשם הסולמן. כן, okay. סולמן, אני זוכר. הם מופיעים, יש להם ביוטיוב, אפשר לראות את זה בסרטון, אבל שם הוא לא הופיע, הוא חלה, הוא היה חולה, משהו כזה. הסולמן, אבל נדמה לי שאולי הסולן, היה, היה סלון בשם דורון כהן. לא, לא, היה סולן, okay. רק שהדורון כהן הזה החליף אותו לטלוויזיה, בגלל שהוא חלה או משהו. Uh -huh. אז uh, לכן הוא הפסיד את ה... את ה-claim to fame. בדיוק. איך הוא התגבר על זה? Uh, על ידי זה שהוא הוציא אחר כך עוד אלבום, אני יודע. בכל מקרה, אז יש לזה ג'קי ברון. מוישה, מה זה הרעש הנוראי בעוזיות שאנחנו שומעים? כן, יש רעש. יש איזה פייד כזה, איזה אקו מרגיז. לא, עדיין יש לנו... כן, אנחנו ממשיכים בשרשרת ה... אבמים? רציתי להגיד, בשרשרת התקלות שאין להן סוף. כן, גם. אבל כן, אב"מים. אז יש לנו כאן... עכשיו יש לנו בכלל משהו שונה. כן. ג'טה לוקה. לוקה. כן, וזה איזשהו משהו מאוד מאוד נדיר. זה סיפור טרגי של ג'טה לוקה. היא... השם של השיר שאנחנו נשמע ושל התוכנית שלה בכלל מאמצע שנות ה-60 היה צחוק הגורל, זה מה שאנחנו נשמע. צחוק הגורל היה שהגברת הזאת, שהייתה שחקנית מאוד יחסית מפורסמת, וגם פתחה בשיר, בשירים וכאלה. בתחילת שנות ה-80 היא הפסידה את כל עונה בסיפור הזה של המניות של הבנקים. והיא גם קיבלה שבת מוחי באיזשהו שלב, והלכו לעזור לה מיני אומנים, והיא סיימה את חייה ממש בצורה, הייתה סעודית, בצורה קיצונית. וכן, אז זה צחוק הגורל, כמו שאומרים, זה לא מצחיק. תוכנית שלה, אישית, של ג'טלוקה. אפשר לשמוע את זה. מנסים? מנסים. מנסים. רגע, אנחנו נעצור וננסה שוב. ואין לנו סאונד, אין לנו סאונד, לא לג'טלוקה ולא לשום דבר. אני פתחתי פל הסטה, שאמרתי ש... זה 33? כן. זה לא משנה, זה היה צריך להישמע בכל מקרה, בין אם זה 33 או 45, פשוט אין לנו סאונד. ננסה עוד פעם? קודם היה עם אדון ברון. קודם היה עם אדון ברון. עכשיו אין? עכשיו אין. אז אלי, בוא נדבר קצת על היסטוריה, מכיוון שעל מוזיקה הרבה אנחנו לא נצליח לדבר היום. מה דעתך מנקודת מבט היסטורית על מה שקורה ב-2024 בישראל? זה נורא ואיום. כיצד תיזכר 2024 בראי הדורות? אני חושב שדי... אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה התוצאה לפי דעתי, אבל בינתיים זה לדיראון. כן. זה כמו יום כיפור, אולי יותר גרוע. לדעתי יותר גרוע, כן. כן, כי יש פה חטופים, יש פה אזרחים, ויש פה... זה די נורא הסיפור. שומעים משהו? שומעים משהו, כן. כן. אנחנו צריכים להגיד תודה למשה, כי הוא בא אלינו אחת לכמה זמן ומנסה לחבר פה דברים. כמו ששומעים משהו, כן. צחוק הגורל. אשכרה צחוק הגורל. כן. טוב, בואו ננסה לשמוע. כן, זאת הייתה עד כמה שניסינו לשמוע ג'טלוק. עכשיו תראו... מזה, יאללה, את השיר הזה מפורסם. מזה דופק בדלת. טומבלה, טומבלה, טומבלה, טומבלה. כל התקלות שיש בעולם. אה, <Well, בדיוק. טוב, אנחנו לפחות יכולים לצחוק על זה. אין לנו ברירה. לעומת מה שדיברנו מקודם, אז כן. אז אנחנו עוברים לאדון דדי... דדי שחזר בתשובה וגם נפטר לפני מספר שנים. כן, ואז הוא כבר, הוא כבר היה דוד בן עמי. נכון. הוא היה בן מושב לדעתי, נהלל כן, או קיבוץ כן, משהו כזה, כן, כן. כן. מתאים לחוזר בתשובה כאלה. כן. ואנחנו אי... מכירים אותו מהלהיט הגדול ההוא. דז דמונה, ואנחנו לא נשמע את דז דמונה, אם אנחנו נצליח לשמוע משהו. כן. נשמע מתוך סינגל אחר בכלל. הסינגל השני שלו, ארמון בחול, אבל אני שמע את מתבגר. מתבגר. איזה שיר מתבגר. גד קינר, רותי אבר ואלברט פיאמנטה. וגד קינר כתב גם את דזדמונה. נכון. עכשיו, גד קינר הוא אחר כך דוקטור לתיאטרון. זה לא ידעתי. כן, אז דזדמונה ודוקטור לתיאטרון זה... מסתדר. מסתדר. כן. גד, אתה... אפשר להגיד שזה היה שוס. כן. שוס. שוס חזר. כן. וככה אנחנו מתקדמים מתקלה לתקלה. זה שיר טוב, בוא נשמע. אולי עד התוכנית יהיה בסדר. I'm just, I'm just going to get out I got my head, my head I'm here, the water And I'm not in the meaning, I'm not in the meaning I started with you through the war And not in the meaning, and not in the meaning I felt like the heart will be released That you don't see me like this <laughs> I'm just, just a mess There is a river in the middle of it, in the middle of it, only there is no way to take care of it. If it's possible, if it's possible, if it's possible, if it's possible to take care of it. לא יודע אם מותר להיות אופטימי או לא, אבל יש לי הרגשה שזו הפעם הראשונה שאנחנו שומעים שיר כמו שצריך. נכון. מההתחלה, עד הסוף, טוב. טוב, עכשיו, אה, אה, פיחמן ידבר קצת בזמן שאני הולך okay. להוריד את התקליטון הזה ולשים את התקליטון הבא, וגם לשנות את המהירות שלו. זה צמד שלא ברור למי ומה, זה כנראה הגיעו מצרפת, דיין את דוד, פה קראו להם כמובן דינה ודוד, זה כנראה יהודים. שכתוב פה בצד האחורי של העטיפה, לידידינו היקרים בישראל, בשמחה רבה זכינו להוציא תקליט זה בישראל. הארץ שאותה אהבנו ואליה נחשפנו. מי ייתן ונשוב אלייך שנית, דינה ודוד. דיין דוד. עצוב להיות כה לבד, זה שמשאיר, הם כתבו יחד עם אבי קורן ואנס פלקה, שהוא כנראה המרגן או המפיק, איזה מישהו טורקי שהיה קשור בזמר בוב עזם. זה מה שאני הבנתי. יא מוסטפא. עצוב להיות כל לבד, דינה ודוד. טוב, אז אנחנו ננסה לשמוע, ואיך אומרים? נקווה, לטוב, וגם על שלושים ושלוש. נכון. So far, so good. הביתי בעיניי עמוק, אוי אימי. עצוב להיות כל איבר, הצחוק עבד بی حرت چشی کی اود او حالا حوزیکی به یاد خز حوزی که به یاددی خ with me. He won't be a friend, He won't be a friend, He won't come to my house, He won't be a friend. שקלי ברוטי, שוב לא יבוא אל ביתי. הלכו אל אחוטי, אולי יבוא איתי, אל ביתי. הלכו עם מוסר השכל כמובן. אה, לא יודע מה הוא בדיוק, אבל בטח מסתתר שם איפשהו. ושוב, אנחנו משאירים את המיקרופון לאלי פיכמן שיספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע, כי כן, אני צריך ללכת עכשיו. נכון. בואו בוא נספר קודם כל למאזינים שבגלל התקלות הטכניות שקרו לנו, לצערנו, אנחנו עובדים עכשיו עם פטאפון אחד בלבד, ולכן זה דורש כל מיני הערכויות נכון. לוגיסטיות. אז דבר דבר דבר, דבר, דבר, דבר, Three. דבר. אז נשמע שיר בשם גפי מנליק. מנליק. אלונה טוראל, לא פחות ולא יותר יונתן גפן, והעיבוד הנפלא הגמורה של ארבע דקות אז אנחנו ממשיכים ברצף של דיאמנטה. יפה. טוב, אנחנו ננסה... כי היום כל מה שאנחנו עושים זה בגדר ניסיון. וואלה. דליה. כן. אז בוא תספר לנו עוד קצת על דליה כהן, למקרה שהמיקרופון לא היה פתוח. כן, המיקרופון היה סגור. דליה כהן, בוגרת להקת גיסון השריון של אבי תולדנו, אימה אבי תולדנו. אנחנו שומעים את רפי מנליק שצעד במצעד, היה לה חיבור בזמנו גם דודותן, זיכרונו לברכה. אלונה טוראל. אלונה טוראל, יונתן גפן, לא פחות ולא יותר, ואלבר פיאמנטש כבר. כן, אנחנו ממשיכים ברצף הפיאמנטה. דליה כהן. אבל אנחנו לא נפריע לדליה ואנחנו ניתן לה לשיר הסוף. דליה כהן, כן. ודליה הייתה אה, האחרונה בדלת. נכון. מה שאומר, לפי מה שאני זוכר מבית הספר היסודי, הרי לך דליה בחזרה. Okay. כן. ב-A פותח לנו את סדרת הלהקות, להקות הקצב. כן. Okay. אה, והראשונה, לדעת כמה קצב, אבל בהחלט להקה, הברושים. היא הוציאה שני איפים, זה איפי השני. אנחנו נשמע את פגישה בדיזינגרוף. ומי הם הברושים? שהברושים הם, הברושים, הברושים הם. אה, מיכל זרחי, כן. מרגלית מנחם, mm -hmm. אהוד כהן ורפי ג'נה הלו אה, הוא, רפי גינת. רפי גינת, כן. נכון. ומי שהיה אחראי עליהם, שכתב להם את כל השירים ועשה עליהם את כל הדברים, היה אחד בשם יהודה כרמל. ויהודה כרמל הזה הוא לא פחות ולא יותר איש מוסד. שהיה בין אלה שתפסו את אייכמן. וואלה. היה דאטה. לא. עכשיו אתה יודע. עכשיו אני יודע. ואילן מוכיח עיבודים. כן. כתוב שם, אני מוכיח. כתוב. כתוב, אנחנו תכף נשמע. נכון, נכון. עד כמה זה אילן מוכיח. כשהיה בדיזינגוף, כן. רגע, בוא נראה את רפי ג'אנה פה בצילום. יותר הזה. יותר הזה. יותר הזה. כן. אבל עדיין כזה בחור. הנה, עכשיו הם מתקשרים אליו. כן, לרפי. כן, לרפי, הלו, זה כלבותק? <laughs> <laughs> שידור חוקר. כן. הלו, רפי זה אתה? אז אפשר להתחיל? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הערב רק מתחיל בגמלי, בין אור הבוטט, עוד בוא הנהרי ונתעוטט. אלבש את השמלה הכי יפה היום, ובזערי ישים עשרת הר אדום. אני אהיה בדיזינגופל להיפגש פרשם, יחדיו נלך בחום מלא אדם. נרד מן הכיכר, לתוך הרהוג ישר, נחטוף על ביצה מצבים ורובז. some 3 thinking 3 Abbymerts Dragon City cities with kavg armмok fer recital beach Marts when I have no idea for you.소o macray Ashbin cetera been chased ä water after loo t chickens.ote na begins. rude Close to curfrow.com.izup bay中 calif Sergio Raleen as aaman in a princi Ï.coma is now a path.q g VI.G Kcom. zined for the material for us with type.q d following.com s terms Kd.?ic lands.al grad to küss Pxi.estar o'agf cinezons.com.hiz Christine lies in a world.qsburg martin Na' Sloan in a friend to clean Prune thank you sir 10 where in singer.ực Spautres poe.st soo T himself. luxury pt.com.viv Kito ha süd tall.com.tze".h And in a girl on his28 how.com.hizma g Ra And we'll be right <laughs> back. We'll be right back. We'll be right back. כן. והלייבל? זה כבר שני, אנחנו הולכים למשהו אחר. אחד מספיק, אני חושב. אחד אנחנו עכשיו באמת בלהקות הקצב, ואני הבאתי, במקרה אתמול הסתכלתי על מגזינים ישנים, יש לי איזה מגזין של האישה משנת 67', בפברואר 67', וכתוב, יש פה פרסומת ענקית. מצעד להקות הקצב 1967, חלוקת תארים לת... לתזמורות הטובות ביותרן, כינוי להקה בשם תזמורת. בחסות מדור עושה על העיתים שברון okay. לאישה, זה המדור של אורי אלוני לפני לעיתון. Okay. התקיים באולם בית החייל בתל אביב ביום ראשון ה-26 בפברואר 1977, בשעה שמונה וחצי בערב, בהשתתפות הלהקות. שימו לב, מתבודדי צ'רצ'יל, הלא הם, הצ'רצ'ילים, פה במקרה הזה עם קלפטר, כמובן, לפני שהוא התגייס. פעמוני הקצב, המפלצות, הגולדפינגר, שזה עם ניסים סרוסי, אם אני טועה, המרעידים, הלהבות תל אביב, הכוכבים הכחולים שהיו על היית אז, ולהקה בשם האדים, שאני לא בטוח שזו הלהקה שאנחנו יכולים לשמוע את האדים, אבל זה כנראה זו הלהקה הזאת. אני לא, לא הזאת. חושב שזה האדים של פסיניישן. בדיוק, זה האדים של יונגרייז, אני חושב. כן. שעוד, אני לא יודע אם הוא כבר היה בארצות הברית, או לא היה צריך לשאול אותו. ב-67' אבל הוא היה בארצות הברית. אז זה תחילת שימי שבע, זה פברואר. כי אני חושב שב-62 או שזה לא אושה שהוא כבר נסע לעשות את הבוי. צריכים לשאול אותו, אז יכול להיות שהלהקה שלו פעלה בנפרד. אבל אני יודע שהיא אחר כך גם עבדה איתו שמה. לא, בעצם קראו להם הסברס אז. רגע, אז אתה מתנדב להרים טלפון לצבאי. אני, אני אדבר כן? איתו, כן, כן, אני, כן, יש לי קשר כן. okay. איתו. כן. הטדי מונטנה, הופעת אורח להקת הכוכבים, זה לא הכוכבים הכחולים, הכוכבים. זה עם גרי? עם הזמר, מוני, זה מוני אמרני. מוני אמרני. של. חדווה. נכון. והמחירים והכל, בקיצור, זה הפרסומת, והמופע הזה התקיים, יש לי גם כתבה, אני אנסה לברר את הכתבה שלה, שמבקרת את המופע הזה עם כל מיני תמונות ועניינים. אז, אז, אז, אז ככה, קודם כל אמרתי לך לפני, כשראית לי את אה, המודע, אה, שיכול מאוד להיות שאנחנו מכירים את אחד מאלה שהופיעים, נכון. כאן אנחנו רק צריכים לב, לברר איתו באיזה להקה. אלי בן חמוש, אלי בן לא, בן חמוש אבל okay. הוא לא מופיע כאן ב... והוא אמר שפרסמו עליו בזמנו כתבה בלעישה, על הלהקה הזאת. Okay. עכשיו, 67', ואמרת אורי אלוני, זה 19 שנה לפני שאני התחלתי לכתוב בלעישה, <לישה> על <ע> מוזיקה, okay. ואני החלפתי את אורי אלוני. בעושי עלייתים? בלא, בלעיתון ב-81'. Okay. זאת אומרת, אלוני עליו השלום, ואני... די עשינו השקות, החלפות, החלפות, כן. איך נקרא המדור? גם עושה הלעיתים באישה? לא, אני לא זוכר, אבל אני לא חושב. אז לא, עושה הלעיתים זה היה כאילו טייק אוף כזה על הסרט, כן? כן. סרט עושה הלעיתים, הלהטים. כן. אז מה אנחנו הולכים לשמוע? אנחנו הולכים לשמוע את העדים מבאר שבע, שזה מ-75. אוקיי. ואת השיר שצעד במצעד של גל"צ. סרקל אוף לב, מעגל האהבה. ואני זוכר את השיר הזה, כי אני אז כבר ב-75, אני האזנתי אה, אה, אה, ואפילו הקלטתי אותי את, את, את המצעדים. אלי ישראלי, הגיש, יואב קוטנר, ערך, והשיר היה סרקל אוף לב, שיר נהדר, לא פחות יפה מפסיניישן. אני, אני אפסיניישן אוהב, כי אחד השירים, אני מתקרב למיקרופון, אחד השירים היפים ביותר של הרוק הישראלי, ever. נכון. תשמע, אם אתה לא מכיר, אחלה של שיר. מעגל אהבה. להקת ההדים היא מבאר שבע. אני יכול אגב אולי לומר שאנחנו מדברים על שלמה מומי אסף, רובי סרג' ואורי קריב. אורי קריב, כמובן, שהוביל את כל הסיפור. אז אנחנו נשמע את ההדים. סקל אוף לב, ואני מכיר את זה, ומי לא מכיר את זה, זה באמת באמת אחד השירים היפים, ובאמת לא פחות יפה, מפסינג, אבל יש בו את אותו קסם ש... נכון. 't happen she was a regardless of my dreams sheslick my believing faith but she was here he was my friend she added from my heavy smoke strip my soul in one more she was a morning breeze the res spring of my blue light happened she was together to my dreams she streaked my belief in faith he loved so nearly Ba Yeah. זה... וזה אגב די.ג'י בלבד, לא יצא מסחרי בניגוד yeah. לפאסניישן. הם היו חתומים בקוליפון או משהו? אני גם חתומים, ח... להגיד חתומים בקוליפון, yeah. אני לא יודע אם זו הגדרה נכונה. אני אבל... משתמש בביטוי הזה. כן, כן, ו... ו... כנראה שהם היו קשורים, ב... מן הסתם. כן. ועכשיו. עכשיו, הרכב עלום לחלוטין בשם הכלניות. אבל השם אולי, רוני כהן אולי יאמר משהו לאנשים. כי רוני כהן היה איזה הסתובב, היה לו כל מיני דברים שהוא עשה, סינגלים. אם נגיע לרייש, אז יש שם עוד איזה עב"מים גם שלו. הוא היה מופיע, נדמה לי, בבתי מלון שם עם יוסי ולהקתו, והסולן שלהם. עכשיו הכלניות ורוני כהן הצליחו להוציא איזה סינגל כזה ב-1970, באנגלית. מי שכתב זה רוני כהן ווואל אריו סגל, אחד בשם וואל סגל. זה שיר Seven Stars. אבל היום הסגל הזה הוא די ידוע יחסית, כי הוא היה באנשים של פיאמנטה, ואפילו ליווה את מזל גדי. אוקיי? הוא היה פסנתרן. והמתופף, אחד בשם דני דורון, שאנחנו נראות אותו גם בהרכב הבא. זה מעניין. הכלניות. Bye, but they're so fine Summertime will bring Our love alive Since you went away Without goodbye Flowers always blue Your lovely smile Tell me you are mine Tell me you are mine Seven lonely nights and seven stars Hey, they keep so warm, I'll hold to life Spring is over but you're still so fine Can't this time make my heart so calm It's just another day you're really kind Tell me who am I Tell me who am I Dancing and drama Switch at till dawn Darling, you're the one I really am Sa of the tears from my sweet flow You why still adore You why still adore Truman, sweet shout to them, darling, you're the one I really own, sadness and the tears from my sweet love, you are still a girl. ‫תל מי יו ארמר, ‫תל מי יו ארמר, ‫תל מי יו ארמר. ‫טוב. ‫-הכלניות. ‫הכלניות. ‫זה היה מאוד ג'אזי. ‫נכון. ‫עכשיו, שמתם לב לדבר מאוד מעניין. ‫אתם לא יכולים... אתם לא פה. ‫ויכמן שר עם התקליטונים האלה, ‫ואז נשאלת השאלה. אתה, אה, לפני השידור, אתה פשוט הלכת ושמעת כל אחד מהם כדי לוודא שאתה זוכר אותם? אה, כן, ברור. אני חיפשתי חפ... חפ... חפ... את הדברים שאני אוהב, אז אה, שמעתי את התקליטונים האלה, ואת השירים שאני אוהב, אני החלטתי לשים פה. כן. טוב. עכשיו, אה, טוב, אנחנו נוריד עכשיו, כרגיל, ב... בתרגולת הידועה, אלי ידבר, אוקיי. אני הולך ל... ל... להחליף תקליטון. המתקוממים. הייתה להקה כזאת פעם, ב-67 או 68, לא ברור, מוציאו איפי, וזה הרכב מאוד מעניין. קודם כל, אותו דני דורון הוא המתופף, ששמענו בהכלניות, ואחד בשם רוני סכנאי, סכנאי, שכתב חלק מהדברים פה, מילים במנגינה, והוא הפך להיות בר ברוב הימים קוסם. עוד מופיעים כאן, הזמרת טובה פורת. שעשתה קריירה באיראן. קריירה באיראן, קריירה בכלל באמת בחו"ל. ומיודענו נפתלי אלתר. נפתלי אלתר, על אורגן, שקשור כמובן עם מושיק לוי. אז כן, יש לנו פה הרכב מאוד מעניין. ונפתלי היה כמובן אצלנו במעדן ויני לפני שנים רבות. יפה. ואנחנו נשמע את האם חשבתם. האם חשבתם? <חש> אוקיי, העברנו ל-33, אנחנו uh, מנסים לשמוע. יש היסים, אז זה... Yeah. תודה רבה ללהקת המתקוממים, עם הזמרת טובה פורת, והקלידן נפתלי אלתר. עכשיו אתה תציג את הנרי קורד ולהקת הטילים, ואני בתרגולת הידועה. הנרי קורד ולהקת הטילים, השם הזה למעשה מסתיר אחד בשם הנרי קדוש. ההנרי קדוש הזה שינה את שמו יותר ממוחה לקלוד קדוש, או שלהפך אני כבר לא זוכר, והוציא תקליטון גם כן. אני חושב אחרי ההרכב הזה, אנחנו נשמע אותו בקוף כנראה, וההרכב הזה למעשה, מי שיודע, גם כן הוא ליווה לא אחרי מאשר את רומן צ'רנר, הלו הוא רומן שרון, יותר מאוחר, הייתה איזה גם להקת הטילים בשם רוקטס, שהגיע לארץ והופיע באיזה מועדון, יש לי איזה פוסטר שלהם, אני לא יודע מה הקשר שלהם אם בכלל, לא חושב שיש קשר. אבל אני יכול לחבר לך את זה לקודם, מתקוממים, אמרת שכנאי, היה קוסם, רומן צ'רני, צ'רנר, שרון, היה שוליית קוסם של אבא שלו, כאן בחולון. יפה. תראה איך הכל מסתדר. ממש מסתדר, אנחנו... נשמע את... חבל כבר מאוחר, של הנרי קורד ועד שלם. עדה. על מקולית. נכבד אותו קצת יותר טוב. תעמוד פה. <עד> תנוגה וכל אמת, אז ששתי לומר לה שחיי אקדיש בשבילה. חבל, כבר מאוחר, אומר לה זאת מחר, ערב אחד, אלייך היא השושן, אדום שלחה. uh a la zoma for chi les spin ca yo lo אני רוצה שחיי אקדיש בשבילך חבל כבר מאוחר לא אראה אותה מחר וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו ויפה מאוד. כן, יחסית ל-66 זה נחמד. טוב, אנחנו מגיעים ללהקה מעולם החי. הכבישים, ספיידרס, יש פה גם את התרגום. מדובר בהרכב שכלל את אבי קרפל, שהיה בכל מיני להקות, הסגנונות, וכיוצא בזה. אבא של אמילי. נכון. ואח וה... נכון? של, נכון? דני. Pess away the days, זה מתוך סינגל, מאוד נדיר, זכרי אבל נדיר. <coughs> טוב. 971. אז אנחנו ננסה לכנות <coughs> אותו. <coughs> אתם יודעים, אנחנו, מהלך כל התוכנית אנחנו, אנחנו ננסה. <coughs> So היו... העכבישים. העכבישים. הוא אומר, העכבישים לצוענים. לצוענים. תראה, ברחק הטבע לפעמים יש עכבישים. כן. כן. אז גם יש גם צוענים. להקה עלומה, זה אפשר לומר. כתוב פה סולן גדעון בנימין. סינגל. על ישראל דיסק. מילים, לחן ועיבוד, שגיא קרפ. עכשיו, אני יודע שהמתופף פה זה אחד בשם יוסי יפרח. שאמור להיות אה, יחסית ידוע בלהקות. השיר עצמו, שנקרא עליזות, מדבר על זה שנמאס ממלחמה. אקטואלי. כן, אה... אה... אה... מן הסתם אקטואלי. מאיזה שנה? 1972. 1972. כן, שנה טובה. טוב, אנחנו... לפני אה... השנה ההיא, כן. כן. <laughs> <laughs> שלא נדע. גם כן. 2023. נכון, עד... נכון, נכון. כן. אז הנה הם. עצוענים. עצוענים. עצוענים. כבר מגיעים. <עצוענים> <עצוענים> היו הצוענים, שהתפרפרו להם. התפרפרו להם עם... אז עברנו מלייבל קצת יותר, ישרדיסק, ללייבל שכבר השמענו ממנו כמה וכמה דברים. זה היה לב של סרוסי, והלהקה הבאה היא להקה שליוותה את סרוסי. כן. וליוותה גם את מרגלית צנני, מרגול, ולא פחות ולא יותר גם את זוהר אגוב. הקולות הגבוהים, זה להקה מרמלה, להקה רמלאית. אלי סולם, נכון? Okay. מופיע שם. Okay. Uh, הסינגל הזה uh, זכה לראי שלה לפני איזה כמה שנים, לא רבות. ארז טודרס, uh, שמוצאים מדי פעם כאלה דברים, הוציא את הדבר הזה, כולל את הצד השני, שזה חילית קסם, שזו נעימה, ואנחנו נשמע דווקא את השיר הווקאלי, את. את. את. הקולות הגבוהים. גבוהים. Ah, I eat the carrot and shell Thank you. call to planeta I can't firelo אני חייב לומר שבכמה קטעים הזמר נשמע ניסים סרוסי, סרוסי עד מאוד. ו... בשילוב להקת קצב כזה, ובסוף שם ש... היה הסקייל קצת דיפרפל uh, אפילו. כן, <אף> האורגן. נכון. כן. Uh, טוב, אז אנחנו נורד את ה, uh, הקולות הגבוהים, ואנחנו מתקדמים... הדבר האחרון. אל uh, הסינגל האחרון, אז. הנה, תציג. הקווינטט עם ציון, כן, היה כזה דבר פעם. ציון זה ציון צדוק, שהיה בצמד, דרום. שהתחיל בלהקת פיקוד ש... דרום, ועל כן נקרא נכון, שמו כך. נכון, צמד דרום היה בכל מיני פסטיבלים, ואני עוד זוכר אותו בתור ילד. הצמד הופיע באחד מימי העצמאות, באחד הבקרים של ימי העצמאות, באז כיכר מלכי ישראל היום כיכר רבין. אני זוכר ממש בתור ילד, זה היה צריך להיות עצמאות שישים ושמונה, שישים ותשע, משהו כזה. ואני זוכר את זה טוב, אני זוכר את טוטו. וגם את טוטו. תרגום צרפתי בעולם, טו טו. כן, אז אנחנו נשמע את ציון לבדו הפעם, היה לו את ההרכב הזה, הקוינטט עם ציון. ונשמע את נסיכת החלומות לסיום. יפה. אז uh, מכיוון שאנחנו כאן uh, מתעסקים עם פיידר שלא רוצה לעבוד, אז אנחנו, קודם כל, אנחנו uh, נסיים כבר עכשיו את התוכנית עם תודות, תודות לאמירה שיפיקה, תודות למשה ירונסקי שניסה להעלות uh, את שידור האוויר, ובסוף גם הצליח. Yeah. וכמובן, תודה רבה לאלי פיכמן. תודה לכם. שחזר אלינו יתארך, עם שוב. חלק, חלק שני של uh, פרויקט אב"מים. Yeah, פרויקט אב"מים, אולי פעם נעשה עוד, אבל אני חושב ש... אתה אומר, נמתין קצת... Uh, בנקסט טיים. אחרי שנסגור את המיקרופון, נדבר עם על זה. אם וכאשר. ש... <laughs> אז uh, תודה לכם שהאזנתם. כן. Okay. וסליחה על כל התקלות שליוו אותנו בהתחלה, אבל אתם יודעים, זה רדיו. זה והנה, אנחנו מסיימים עם... ציון צדוק. ציון צדוק, הקווינטט. מציון. תודה. ביי. ביי ביי. ha <imitation> scorema ch Praشا gozalela tam kollhata Mobelha Jegam Jegam Mobelhachan Apaسی